Вранці, після тієї ночі, Ксаврас особисто розбудив Сміта, і вони поїхали до Вісли. Тільки вони двоє. Вийшов кінь другий червоний, зник десь ще до світанку. Полковник нічого не пояснив. Він велів Ієнові взяти свій наплічник і сам забрав свій. «Пікнік?» – іронічно подумав Сміт. Тепер, коли він цілком прокинувся, його обсіли «найчорніші думки». Він уже волів би, щоб Вижрин взагалі не повертав йому ковпак. Руки в американця тремтіли, коли він вистукував на комп'ютері звід для штаб-квартири WCN. Він передчував щось жахливе. Ну що вже достатньо, пробурмотів Сміт, відкладаючи комп'ютер. Вижрин сидів на траві поруч, притулившись плечима до холодної скелі. Перед ними була брудна вісла, догораючі попелища Вавеля та панорама руїн решти міста. На вулицях уже почався рух, вони навіть помітили кілька вантажівок, що маневрували на дорозі між криво припаркованими розвалинами та фрактальними вибоїнами. «Ти все ще вважаєш, що я тебе ошукав?» – спитав Ксаврас, не дивлячись на нього, але простягнувши до сміта руку по цигарку. Ін Витрусив одну з пачки, подивився на червону руку, вижрена і завмер. Він був упевнений, що тієї миті навіть серце в нього зупинилося. Рука з цигаркою почала тремтіти. Він опустив її, зробив глибокий вдих. Щойно тоді Ксаврас повернув голову і поглянув на американця. Він посміхався. То це ти сам. прошепотів Сміт. Вижрен опустив погляд на червоне передпліччя, провів по ньому другою долонею, теж вогненно кармазиновою. Я. кивнув він. Ти брехав мені. Про них ні. Він ширше усміхнувся. Це справді від народження. Це справді від народження. Сміт намагався якось поскладати все в голові. Отож. Єврей. Чому? Він знав. Я бачив. Він знав. Він міг ухилитися від тієї кулі. Ксаврас згасив усмішку. Єврей справді був мутантом. І справді мав нелюдське обличчя. Його пожирав рак. Виходу не було. Так чи інакше. Він уклав зі мною угоду. Він вірив мені і довіряв. Він був справжній герой, якби ти його знав. Але так мусило бути, він мусив залишатися в тіні. Якби ж ти тільки його знав. Він махнув рукою у бік міста. Це його ім'я вони повинні скандувати. Це все його заслуга. Він мене вигадав. Він переконав мене. Він зробив із мене ксавраса, Тільки так він міг боротися. Він був дуже слабкий, волода б не вдержав. Хвороба точила його руками. Він тяжко мучився. Раніше ти його не бачив у своїх видіннях майбутнього? Бачив, бачив. Я бачив багато всього. Це майбутнє, оте, яке зараз уже теперішнє. Ти навіть собі не уявляєш, якою блідою, якою вузькою, якою непевною була його можливість, коли ми починали? У ті перші роки були тоді такі дні цілі тижні, коли воно взагалі зникало мені з безлічі ймовірних подій ми майже засумнівалися. Ти і єврей. прошепотів Сміт, який усе ще не міг повірити. Я та єврей, ти кажеш, що він таки був мутантом, чи він мав якийсь «Ні», – похитав головою Вижрин. «Він – ні. Тільки фізичні. І рак. Рак. Він простяг перед собою червоні долоні. Вони не тремтіли. Натомість, мої молодші брати... Що ж, жоден не прожив досить довго, щоб ми змогли переконатися, чи справді барва шкірного пігменту рук генетично поєднана з ясновидінням. Сміт нервово струсив попіл. Якийсь голуб приземлився на брилі поруч. Сміт сполохав його. І ти всі ці роки... Так ви домовились з Євреєм, га? Московська гекатомба теж була запланована. Звичайно, від самого початку. Цей шлях і досі ще дуже вузький. І досі? Так близько до кінця? Якого кінця? Я ж казав тобі. Це лише початок. А я не зрозумів, про що тобі йдеться. Але ж ви перемогли. Що з того, що ви втратили Гданськ? Німці завжди були до нього ласі. Гданськ ще не вся Польща. Ксаврас жалібно кивнув. Цілі три місяці територія колишньої Надвіслянської республіки буде роздерта між сусідами. Ми втратимо всі міста. Краків і Львів, Майже зникнуть з лиця землі. В концтаборах вимордують 90% вояків АВП. Німців та росіян разом. Але нехай люди тішаться, поки є чим. Вони запам'ятають ці дні на все життя. Сміт захлинувся димом. «Що ти кажеш, Ксавросе? Що ти кажеш? Та ж ви виграли! Ви виграли! Чи ти задля того висадив Москву?» Задля того мільйон людей перебив? Христе Боже! Задля цього. Саме задля цього. Я не міг цього уминути. Це необхідні умови, які слід виконати. Необхідні? Для чого? Ксавра, заради Бога. Чого ти хочеш досягти таким чином? Надітька було це все. Всі ті смерті, якщо ти від самого початку знав, що це не дасть вам остаточної перемоги. Але ж дасть. Дасть. Вижрин озирнувся на панораму міста. Він почав з гучним хрускотом заламувати пальці. Через 13 років, навесні 2009-го, після Великої Кавказької ядерної битви, в якій Друга армія Великого Китаю зазнає цілковитої поразки, на Україні знову буде піднятий прапор Ксавроса Вижрина. Під ним об'єднаються Чорний Вахудра, Брати Прокомпечі, Машрахань і Гловень. Їх поведе до перемоги Конрад Псута. Через місяць після його смерті США, Велика Британія, Німецький Райх, Московське князівство і Д12 Республіка офіційно визнають існування незалежної речі Посполитої Польщі, суверенітетові якої нічого не загрожуватиме найближчі двісті років. Ось моя мета, ось нагорода. Сміт, витріщивши очі. Слухав це пророцтво. «Про що ти мариш до курвої мами? Хто вони такі? Отіва пудра, помперечі, машапрата тощо? Хто такий цей псута?» Ксаврас заклав руки за голову, потягнувся, голосно зітхнув. «Ти ж його знаєш», – пробурмотів він. «Я посадив його в вертоліт сьогодні вночі. Тепер він повинен бути вже в Сілезії». Сміт зрозумів. Вийшов кінь другий червоний. Він. І він потрусив головою. Божевілля, божевілля. Він знав? Він усе знає. Американцеві це не вміщалося в голові. Не вміщалося в словах. Він зашепотів. Ти, Ксавросе, ти... «Ти думаєш, що ти хто? Бог? Ще ні. Ще ні. Але вже близько, дуже близько». Вижрин втупив погляд у сміта. «Ти зробиш мене ним. Ти зробиш із мене легенду, яка через тринадцять років вибере тут вільну Польщу. Ксаврас Вижрин. Незабаром ти отримаєш останню компоненту». Це буде та релігія, в ім'я якої точитимуться бої. Це я даватиму їм силу. Вони називатимуться моїм іменем. З моєю славою прийде Конрад. Моєю. Мені. Я. Я. Я. Приготуй ковпак.